Ens enfrontem amb un escàndol molt gran. La policia txeca no s'havia trobat mai amb una cosa així. Lamentablement, els tres agents assassinats estaven relacionats amb la policia secreta de l'antiga Txecosnovàquia. Al contrari del que es podria pensar, vull creure que aquest cas ha servit per acabar completament amb la corrupció dins de la comissaria de Praga. Tots vosaltres heu d'estar orgullosos de pertany a la policia txeca i espero que us comporteu d'acord amb la vostra consciència. D'altra banda, ara que començo a fer de comissari, la meva intenció és dur a terme una sèrie de reformes amb l'objectiu de recuperar la confiança de la gent. A continuació, us presento els cinc membres que formen el grup especial d'investigació que ens ha enviat la central. Vull que col·laboreu amb ells en tot el que calgui per resoldre aquest cas tan lamentable el més aviat possible. L'inspector Suc, oi? Sí. Com a comissari, m'agradaria donar-te les gràcies per la teva contribució en aquesta investigació. És molt amable. I què me'n dius del cas que portes ara? Me'n pots dir alguna cosa? M'ocupo del cas que investigava l'inspector Zeeman, l'assassinat d'en Petrov, un home que portava un orfenat il·legal. D'acord. Vull que et continuïs dedicant exclusivament a aquesta investigació. Sí, senyor, si em dispensa. Um, una altra cosa... Pel que fa que allò mal, el sospitós de l'assassinat de l'inspector Zemmen, hi ha alguna cosa important pel cas que encara no ens hagis explicat? No, encara no en sé res que sigui important d'aquest home. Entesos, ja te'n pots anar. Sí, senyor, si em dispensa. Jan Suk. Fa un any que el van destinar a la comissaria de Praga. Un cop aquí, de seguida es va fer amic de l'inspector Zeman. Va descobrir l'historial ocult dels investigadors Patele i Janachek i es va entrevistar amb el comissari Hamerlich poc abans que morís. No li traieu els ulls de sobre. D'acord. nuestra El rastre del monstre Hola Haig de reconèixer que quan he trucat a l'hotel que vostè em va dir i m'ha agafat el telèfon, m'he quedat molt tranquil. Li dic la veritat. Que potser pensaves que et tornarien a trair la confiança? Doncs... Un suc de taronja. Senyor Grímar, vostè em va dir de cada qui perquè hi passa molta gent, però troba que és prou segur? Segur? Què vols dir? Miri, el comissari encara el considera sospitós de l'assassinat de l'inspector Zeeman. I, a més a més, la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia també el busca, oi? Ah, clar, És precisament perquè hi passa tanta gent que és un lloc segur. No hi ha cap lloc segur. Què? Si em volguessin disparar, ho podríem fer des de qualsevol lloc, com ara... des de darrere de les cortines vermelles d'aquella finestra d'allà. Eh? Senyor Grimar, em vol dir de veritat qui és vostè? Només sóc un periodista de pas sugat amb oli. Però llavors, com és que s'hi ha vist involucrat en això? Potser perquè he ficat el nas on no tocava. No faci broma, home! La seva vida corre corra perill. M'ha de creure. Tant se val, això. Uh -huh. És una decisió meva. Ningú m'ha demanat que ho fes. En aquest moment en Suc està assegut en una terrassa de la plaça de la República. Sí, ha quedat amb ell. Amb aquell home allargarut. N'estic segur, sí, senyor. Segur que es tracta del tal Grímer. D'acord. Vol que el deixem parlar una estona més amb ell? Llavors, segons diu, vostè s'ha vist involucrat en tot això perquè investigava els experiments de rentat de cervell que en Petrov va fer amb uns nens a l'antiga Alemanya de l'Est. Exacte. I llavors, just abans de morir, en Petrov li va donar aquella clau de la caixa forta d'un banc que després vostem va donar a mi. Sí, me'n recordo que em va dir no sé què del passat del monstre. Del passat del monstre? No sé què va voler dir amb això, però pel que es veu hi ha un munt de gent que en va al darrere. Es refereix a la policia secreta? Sí, i també a la dona rossa. Els nens de l'orfenat la van veure... Diuen que van veure una dona rossa molt guapa que sortia de casa seva just després que s'assinessin en Petrov. Vostè té alguna idea de qui pot ser? No, senyor, no en tinc ni idea. N'estàs segur del que fas? Què? Vull dir que segurament deus haver amagat al teu superior que has quedat per trobar-te amb mi. Creus que fas bé de trair la policia? Això no vol dir que els traeixi ni els amagui res. És la manera que tinc de portar la investigació. Quan tingui prou informació, ja ho comunicaré als meus superiors. Estic segur que si investigo a fons, podré demostrar que vostè és innocent. Què... què li passa? No miris cap a l'esquerra. Què? L'home que llegeix el diari sota el parasol que hi ha a la teva esquerra fa mala espina. Mira'l. És policia secreta? Ves a saber. Bé, doncs... Anem. Anem? On vol anar? Suposo que deus haver portat la clau de la caixa forta del banc que et vaig confiar, oi? Sí... I no t'ha morts de ganes de saber qui és en realitat aquest monstre? Sí. Doncs au, anem. Tot i que potser seria millor no saber-ho. <ríe> Fas mala cara, noi. és per aquí prop. Que passa res? No, no res. M'ho deu haver semblat. En Suc se'n va. El segueixo. Que et fa una estona. Em dic suc, sóc de la comissaria de Praga. Espirin un moment, si us plau. Em sap greu haver-los fet esperar. Si són tan amables de venir amb mi, sisplau. Aquí hi ha les caixes fortes. En pot comprovar el contingut en aquella habitació. Una memòria de la investigació i una cinta. Sempre porto un reproductor de casset. Està preparat? Vol que l'engegui? On ets ara? Al Kinderheim 511. És la veu d'un nen. Com et dius? Em dic... Johan. Em dic... Johan. Com et dius de cognom? Tu torno a preguntar. Com et dius de cognom? Em dic. Otto. Em dic. Hans. Em dic. Thomas. Em dic. Com et dius de debò? Fa molt i molt de temps, hi havia una vegada un monstre sense nom. El monstre volia de tot cor tenir un nom. Això que expliques és un conte? Jo esperava l'Anna. Qui és l'Anna? Jo esperava l'Anna mentre llegia un conte. Es veu ben clar que aquest nen el van interrogar sota els efectes d'algun medicament. On és el teu pare? No ho sé. I la teva mare? Em sembla que és viva. Ets un nen molt intel·ligent. Hi ha alguna cosa que et faci por? Què és el que et fa més por? Canvio de pregunta. Has mort mai ningú? Uh. Hi havia un munt de gent morta. Era com si el món només hi fóssim l'Anna i jo, tots dos sols.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 el que em fa més és yes. Estic marejat Tinc ganes de vomitar No es troba bé, senyor Grímar? Sí Què carai és aquesta cinta? Se suposa que ens ha de dir qui és el monstre. No entenc res de res. Tot i que nosaltres no entenguem què vol dir, hi ha una golla de gent que faria el que fos per tenir aquesta cinta. La policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. Tant és que l'escoltem a mitges com que l'escoltem fins al final. Ara ja no ens podem fer enrere. Què vols fer? Vols tornar a guardar la cinta i la memòria de la investigació a la caixa forta? No. En circumstàncies normals ho hauria de guardar aquí com a prou del cas, però... T'estimes més guardar-ho tu? Llavors val més que sortim per separat. Al cap i a la fi aquells homes només em busquen a mi. Per cert, que et faria res donar-me el teu número de telèfon mòbil i l'adreça de casa teva. Si ens en sortim ens faríem posar en contacte. He pogut arribar a casa sense cap problema. Oh. Ten un mal pressentiment. Dubto que sàpiga sortir-se tot sol. Diu que viu al carrer Rúnova. Què vol dir, això? M'ho poden explicar? Això mateix t'hauríem de preguntar nosaltres. Suposo que ja deu saber qui som, oi? Sí, són del grup especial d'investigació canviat la central. Molt bé, ell és l'inspector Novak. I jo sóc l'inspector Yanda, ja ens coneixes. I els hi puc preguntar per què han entrat al meu pis? Quan fa que et veus amb en Grímer? No et servirà de res negar-ho. Sabem que fa una estona has estat amb ell en una terrassa de la plaça de la República i que després heu anat al banc Brohasca. Suposo que deus conèixer l'home d'aquesta foto. Què? El coronel Karel Ranke. És un peix gros de la clandestina policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. Jo, jo no el conec, aquest home. Mira, noi, t'hem investigat el compte bancari. Aquest mes has ingressat una bona quantitat. D'on sortit? Es pot saber de què em parla? No sé quins diners vol dir. Sabem que la teva mare està ingressada a l'Hospital Nacional Krumlov, que té una malaltia greu. Deu costar una fortuna pagar les despeses de l'hospital, oi? On vol anar parar amb tot això? El teu historià li diu que des que la teva mare es va separar del teu pare, et va haver de criar tota sola. I m'han dit que li tens molt d'efectes, clar. Digui'm on vol anar a parar. Volem que ens deixis escorcollar el pis. Oh. Està bé, facin el que volguin No tinc res per amagar, jo. Facin el que volguin Y anda, vino un momento Pots saber què és això? Digue'ns-ho tu, bé, ho saber. Ho hem trobat al teu lavabo. És impossible, no ho havia vist mai. Analitzarem el contingut de l'ampolla un cop ho enviem a comissaria, però suposo que ja deus està al corrent que el relaxant muscular que es va trobar en els cadàvers dels tres agents assassinats els hi van donar... a dins d'uns bombons de whisky. Ens ho hauràs d'explicar un cop arribem a comissaria. Sí, entesos. Ja em poden investigar tant com vulgui. D'acord, molt bé. Si no els fa res, m'agradaria canviar-me de camisa abans que em portin a comissaria. Mm -hmm. Està bé, d'acord. T'has de calmar, t'has de calmar... Jo, jo no he fet res mal fet. Quan els expliqui, ho entendran perfectament. Zook! Episodio 46. Ángulo muerto.